Frumoasa adormită. A fost odată, în fremurile de demult, a fost un împărat și-o împărăteasă. Și cum nu se îndurase soarta să le hărăzească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguie amândoi. Cât de goală ne e casa și ce fericiți am fi de-am avea și noi un copil, dar coconul cel mult dorit se lăsa așteptat de multă vreme. Și iată că, într-un sfârșit, pe când împărăteasa se scălda în apa unui râu, o broască sări din unde pe prundișul malului și-i grăi astfel. Află, măriata ta, că îți va fi îndeplinită dorința, căci, până anul trece anul, Vei aduce pe lume o fetiță." Și se împlini în tocmai ceea ce spusese broasca. Împărăteasa născu o fetiță. Și atât era de frumoasă fetița că împăratul nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Cum voia să împărtășească și alții din bucuria lui, Măria sa dădu o mare petrecere la care pofti nu numai rudele, prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige toată bunăvoința și grija față de soarta copilei. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere de aur în care să le servească bucatele, una din ele nu fu poftită la ospăț. trecerea se prăznuie cu mare strălucire și când fusă se încheie, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una îi hărăzi să se bucure de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa pe rând ursitoarele îi dăruiră tot ce-și poate dori omul pe lumea asta. În clipa când cea de-a douăsprezecea ursitoare tocmai își sfârșea urarea, numai ce intră val Vârtej, cea de-a treisprezecea. Pasămite venise să se răzbune pentru că nu fusese poftită și ea la sărbare și, fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu glas dunător. Când va împlini fata 15 ani, să se începe confuz și să moară. Apoi, nu mai adause niciun cuvânt și, întorcând tuturor spatele, părăsi sala tronului. Toți încremeniră de spaimă, dar cea de-a 12-a care nu și sprevise de rostit urarea, se apropie de leagăn și, fiindcă nu-i sta în putință să ridice blestemul, ci doar să-l mai îndulcească, glăsuie așa. Dar să nu fie moartă, ci să cadă într-un somn adânc care să țină o sută de ani. Împăratul, care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita-i copilă de năpasta blestemului, de după poruncă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În acest timp, fetița creștea și însușirile cu care onzestrase straseră ursitoarele își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte, de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea, o îndrăgea pe dată. Se întâmplă însă că tocmai în ziua în care domnița împlinea 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata să rămână singură în palat. Ca să-i treacă de urât, luă la rând toate încăperile, zăbovia prin tot felul de săl și odăi și colindă așa, după pofta inimii, ceasuri întregi, până ce a ajunse, și la un turn vechi. Urcă scara îngustă și întortocheată Ce ducea sus Și se pomeni În dreptul unei uși micuțe. În broască era vrâtă O cheie ruginită Și când o răsuci Ușa sări în lături Și fetei îi fuda să vadă Într-o cămăruță O femeie pătără bătrână, bătrână, care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. Bună ziua, bătrânico!" spuse domnița. Dar ce faci aici?" E, ia ca torc și eu!" răspunse bătrâna, dând din cap. Da, ce ai aia de se răsucește așa de repede?" întrebă fata și, luând fusul în mână, încercă și ea să toarcă dar de-abia l-atinse, că se și împlini blestemul ursitoarei și domnița se înțepă la un deget. În clipa în care simți înțepătura fata căzu pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinse întreg palatul. Împăratul și împărăteasa care tocmai atunci se întorsese acasă și intraseră în sala tronului, a adormiră pe loc. Și, odată cu ei, adormi întreaga curte. Adormiră și cai-îngrajdi, și câinii prin cotloanele curții, și hulubii pe acoperiș și muștele pe pereți. Ba, chiar și focul care ardea în vatră, își potolivă paia și se stinse cu totul. Friptura! încetă de a mai sfâri, iar bucătarul, care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă, focul o boroboață, îi dădu drumul și a dormi și el. Chiar și vântul își opri suflarea și nicio o frunzuliță nu se mai mișca în copace din preajma palatului. Și ce să vezi, de jur împrejurul palatului, Începu să crească Un tufăriș de mărăcini Ca un gard viu An de an Mărăcinișul se înălța tot mai mult Și în cele din urmă Cuprinse toți pereții Până la căpriori Ba, se mai întinse și pe deasupra De nu mai puteai vedea Palatul de fel Nici chiar steagul de pe acoperiș A mers vestea în lume Despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță. Și, la câte un răstimp, se găsea câte un fiu de crai, care încerca să străbată prin tufărișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit? N-a răzbit niciunul, din pricină că mărăcinii se prindeau la oaltă ca și când ar fi avut niște mâini poase și nu îi lăsau să înainteze măcar un pas. După amar de ani, prin acele meleaguri, iată că mai veni un fecior de împărat. Și întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta-i povesti despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de ani și ani. Și ei mai zise că în palat. O fiică de crai, frumoasă cum nu se mai află alta pe lume, dormea somn adânc de vreo sută de ani și că tot de atunci dorm și împăratul, și împărăteasa, și toți curteni. Și mai știa bătrânul de la apunigăsu că se perindaseră pe acolo mulți feciori de împărat care încercaseră să răzbească la palat prin tufărișul de mărăcini, dar Că toți s-au pierdut fără urmă, agățați printre spini, morind de o moarte cumplită. Atunci, tânărul îi vorbi cu semeție: Mie nu-mi e teamă de fel, și află cam să mă duc să o văd pe frumoasa dormită, chiar de-ar fi să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos, să-l abată pe flăcău de la acest gând, nu izbutie, căci acesta era neînduplecat în hotărârea lui. Se nimeri însă că tocmai atunci se împlineau cei o sută de ani și sosise ziua în care frumoasa adormită trebuia să se deștepte din somnul cel lung. Când feciorul de împărat se apropie de tufărișul de mărăcini, mai, mai, nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se pe dată, în puzderie de flori mari și frumoase, ce se dădeau la o parte din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbau iarăși într-un zid ghimpos de nestrăbătut. În curtea palatului văzut o mulțime de cai și niște ogari care dormeau pe zile de piatră. Pe acoperiș, hulubii dormeau cu căpșoarele vârte sub aripi. de îndată ce intră în palat, văzut același lucru. Muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie bucătarul ținea mâna întinsă ca și cum ar fi vrut să apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o slușnică ședea pe un scăunel, având în față o găină neagră pe care a abia apucase să o jumulească de câteva pene cu o sută de ani în urmă. Și feciorul de crai merse mai departe, până ce ajunse în sala tronului. Aici îi găsi pe toți curtenii dormind un somn ca de plumb, iar mai în fund, sus, pe tron, Dormeau împăratul și împărăteasa. Colindă el mereu alte și alte încăperi, fără să se oprească măcar o clipă. Și tot palatul era cufundat într-o tăcere așa de adâncă încât îți putea auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcăul ajunse în turn și deschise ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că feciorul de împărat nu-și mai putu lua ochii de la ea și, aplecându-se, o sărută. Dar, de îndată ce-o atinse cu buzele, frumoasa adormită, clipi din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborând apoi, amândoi din turn și, ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei și tot atunci se treziră, toți curtenii Se priveau, unii pe alții, mirați și mai, mai că nu le venea să-și creadă ochilor. Caii din curte se ridicară și începură să-și scuture coamă. Ogarii, sări răspintă în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se, cu lubii de pe acoperiș, scoaseră căpșoarele de sub subari și rotindu-și privirile în zare, își luară zborul spre câmpie. Muștele începură să se miște pe pereci, bâzâind într -una. Focul din bucătărie se dezmorți și-și-ntețiv Mucarea de peplită porni să clocotească. Friptura prinse iar să sfârâie, bucătarul trase o palmă zdravănă ucenicului său, care prinse să țipe ca din gură de șarpe, iar slușnica se apucă de jumulit găina și nu mai lăsă din mână până nu-i smulse, toate penele, apoi se prăznui cu mare strălucire și alai, nunta feciorului de împărat, cu frumoasa dormită și amândoi trăiră fericiți până la sfârșitul zilelor.